Amani ya mwenyezi mwingwe nanyi ndugu wa sikilizaji ni moda kufuata tarifa ya habari kwenye reja isanganiro karibu ni kwanza tuyanze na mkutasari habari zenyewe. Familia yenye baba mama na watoto wa nane naomba makazi kwenye makaumakumta ni maranvi ya tayari siku mbili zimepita. Familia yoyo ikishtumiwa kosa la uchawi bei ya chakula kinachohitajika zaidi imeongezeka katika masoko mbalimbali mbali ya mtaafa wa mkoa wa Kibitoke biashara wanaeleza kuwa hali ni matokeo ya upungufu wa chakula kadhaa katika pointi mbalimbali za usambazaji Waziri katika ofisi ya rais anayehusika na ushirikiano wa Burundi katika Jumuiya Afrika Mashariki Na anawataka mabunge na maseneta kuboresha sheria za Jumuiya Afrika Mashariki ili kuwa na faida kwa raia. Na pia tuna ukurasa wa habari za ugenini ambapo huko nchini Algeria Abdelkader Ben Salah bado kwa sasa ni kaimu rais wa Algeria ahili ah, uchaguzi wa urais uliowaza na huko nchini Sudan polisi wakatazwa kushambulia maelfu ya wananchi na shirika la kima la haki za binadaam la Amnesty International nebaini kwamba utikilezaji wa, wa adhabu ya kifo Ulipungua kwa kiasiki kubwa mnamo mwakalfumbiri na kumi na kwa haya na mingine kaliboni kumali ngini Neto isanganiru ni kiboko yao Fundi Fundimitambo ni epitase ndaishimie kwanza ukurasa wa kijamii baadhi ya wamama wanaunda shirika umucho linalopatika na katika kota ya bubanza mtani kinama hapa tarafani na hangwa pa mjini bojumbura wanaofanya kazi ya kulima, kurangua na kuzamchele Wanafamisha kuwa wanavidhika na hatua wa waliopiga hadi sasa. Waneleza kuwa sasa wanasaidizana na wamezao kulisha familia na, na kusomesha watoto. Licha hali hiyo anasema kuwa wakati walipuanza na shirika hilo. Kuna baadhi ya waume ambao hakuwelewa wakezao na ikalazimika kuwaelewesha. Wamama hawa wanashauri wamama wengine kufanya kazi zao haz hazarani bila kuficha chuchote wamezao ili waweze kikinga na naweza kuibuka katika ndoa mama huu ni miongoni mwa mama hawebu tumusikilize ngisi tulianza shirama, tulikuwa wa mama tunakuwa tunapotizea ufura ngabu dogo dogo afu tunamchanga tunampatia mtu mmoja mpaka siku tukainukie tuka tukapata za mingi ndio tukaanza sokwa tunachooza tukiangali tunaanza ilikuwa ni shida Kukimomba rusa wende kukundi, akuitiki. Nyuma sasa kaona faida ya mtu kwa napata. Afaka tuacha, kwa tunaenda hivyo hivyo mkundi, ajari, ona faida ya tunapata. Faida ni nyingi sana. Ivi tunasaidiza na na mwengu. Ivi simombagi biyato, simombi mafuta, simombagi kila kitu. Na mina msaidia kubitubi dogo bidogo, kunyumba. Awo ni kuwakonseba, achiwa bibi zawa, kuwa naenda mwakundi, ajiri pa mwengu faida, ndefu sana. Nikuambia Ni kuwaambia wasikuiwa naikatu nyumbani, wasaidiza nekutafutana wa mmezao. Ajiru kita, ukitegemea kumme wako wa utakuwa na kitu. Utategemea kila kitu. Hakinu kichuza, unakuwa na faida faidaya kowepe kuna saidiza wa ndugu zako wa toto zako. Na mme wako piu na kama kupata faranga kwe mea. Huu ni mama, miongoni wa mama, wanaunda shirika. Umuchu linalopatika na katika kote ya bubanza, amtani kinama, tarafa ni nahonga pambini bujumbura. Wamama mbao nafamisha kwamba kuna faida kubwa kwa kina mama kufanya kazi tofauti kama kulima, kurangua au kuchuza. Na sasa tujelekeze huko mkwani chibitoki tukendereana ukurasa wa habari za jamii ambapo beya chakula kina choi tajika zaidi imiongezeka katika masoko mbalimbali mbali ya tarafa ya mkwa chibitoke. Kwa mfano beya maharagwe ambayo ilikuwa ni 1130 iliongezeka hadi franga 12 kwa kilomoja mchelo liouzuwa kwa garama ya pesa 1130 sasa ni pesa 12 kwa sababu ya hofu yanjara iyo nalalamikia utawala na wafinyabia shara kwa upande wao. Waneleza kuwa hali hii ya bei ngezeka ni matokeo ya upungufu wa chakura kadhaa katika puenti mbalimbali za usambazaji. Vyongozi mkwani humu wanadhaikuwa wanahidi kuwa watandami mikutano wa kufukuwa wafanya hawa ili kupata suluhu na kuchukua hatua wa zinazo faa. Familia ya baba mama na watoto wanane inaomba makazi kwenye makauma kumta ni maramzi hata alisikumbili zimepita. Familia hiyo ilifukuzwa na majirani ikishutumiwa kosa la uchawi. Familia hii naeleza kwamba hakuna ushahidi unaonyesha kwamba kweli ni wachawi. Watu hawa wanaomba watendewe haki na mkuu wa eneo la maramzi moize buchumi alisema kuwa swali hili li tataturiwa. Ebu tupate mapumziko kidogo na badaye tuende na tarifa hii habari. Niets aan gaan hiero. Niets aan gaan Nan in aan Studios hiero. Radio aan gaan hiero. Niets aan gaan hiero. Niets aan gaan hiero. Niets aan gaan hiero. Niets aan gaan hiero. Niets Kwa kutoa mchango wawo kupitia wabunge oleote uliwa iliwa wakilisha nchi ya Burundi katika bunge ya, ya jamu ya Afrika Mashariki. Ahayali bainiwa leo na waziri katika ofisi ya rais ya nehusika na ushirikiano wa Burundi katika jumu ya Afrika Mashariki. Waziri Isabella Ndahayo anawataka mabunge hao kuboresha sheria za jumu ya Afrika Mashariki ili ziwe na faida kwa raia. Bi Isabella Ndahayo alifahamisha haya katika warsha ufahamu na habari kwa bunge na masenetar. Na katika mfulurizo wakua tangazia miradi ya kijamii liyoandaliwa na vyama ya siyasa leo nizamu ya chama cha uhuru wa bigenga ambacho kinafahamisha kuwa kinapatia kipao mbele maendele ya kilimo ili warundi wawe na chakula cha kila siku cha kutosha na kila ambacho wanaweza kuuza njainchi. Margarite Rukohoza kiongozi wa chama hiki pia lisema kuamba masomo ya shule yanapaswa kuendeleza kuendelezo wa kumradi ili warundi waweze kushinda na kima taifa. Kwa upande wao, wanaona kwamba sera ya ajira itategemea ujuzi ulio pati kana. Habari za kimataifa Na katika ukurasa wa habari za kimataifa, tuwafamishe kwamba nchini Algeria. Abdelkader Ben Salamba kwa sasa ni kaimu raisi wa Algeria. Hidi uchaguzi wa uraisi ulio nchini Sudan polisi wakatazwa kuwashambulia maelfu ya waandamanaji na shirika laki mataifa la haki za binadamu la Amnesty International limebaini kwamba utikilizaji wa adhabu ya kifo upungua kwa kiasi kikubwa mnamo mwaka 12 na 18 mengi zaidi na mwenzetu Ernesto Pablo Bajiwabu. Katika Oktoba iliyorushwa kwenye television jana jione Abdelkader Bensar ambaye kwa sasa ni kaimu rais wa Algeria ametangaza kuwa uchaguzi utafanyika ndani ya siku 90 na kuamba tume takayo andao uchaguzi huo itakuwa imeteuliwa kwa mujibu wa herek speaker wa bunge hatimaye amekuwa kaimu Raisi kwa hivyo mamlaka yake ya Moja ya kazi yake kubwa ni kuanda uchaguzi wa urais. Kwa hiyo, ana muda wa siku tisini kutisha wa anaincho wa jeli kupiga kura kumuchagua raisi wa umpsi bila shaka ana haki ya kuania katika uchaguzi huu. Nchini sudani polisi mewamuru maafisa wake kutu wa shambulia maerufu ya wandamanaji walio piga kambi inje ya makaumaku ya jeshi mjini katu tangu uyuma. BBC na reza kuwa awari milio ya risasi risikika inja makao ya jeshi. Na ripoti zinasema kuwa maasikari wanawoto wa ulinzi kwa wandamanaji wamepigwa risasi na maajenti wa serikati. Waziri wa mambo ya ndani wa nchijo wamesema wandamanaji saba waliwa wa jana na ungini kuminatano kijeruhiwa. Huku maafisa arbenawiri wa vikose vya usalama nao wakijeruhiwa pichu. Nchini Zimbabwe kuanzia ya mwezu yao serikali ya nchiyo itanza kufidi ya maerufi wa kulima wazungu ambao walinyanganyu wa mashamba kwa nguvu wakati wa mageuzi ya sera ya umiliki wa mashamba ya anzishwa na Robert Mugabe Mwishoni Mwamiaka ya Elfumbiri. Robert Mugabe ya liwataka wa wazungu walio sari ya nchini umo kuondoka na kuacha ya mashamba wazarendu wa nchiyo. Mwurithi wake Emerson Munangagwa hameyapa kuinua kilimo. Ikiwa ni moja ya marengo yake maku katika mageuzi ya kiuchumi. Elfina eleza kuwa luatore ya wito wawekezaji wakimataifa. Kuchangia katika kuendeleza uchumi wanchio ambao uko hatariin. Na shirikara kima taifara haki za binadamu Ramonesi International, dimebayini kwamba athabu ya kifo ripungua kwa sinimia kubwa, munamo mwaka rufumbiri kuminanaan. Katika ripoti yake shirikahiro huli mesema kuwa munamu mwaka 2018 liliorodhesha angarao watu 1690 waliyo nyongwa. Katika inchi 20 ikiwa sawa na chini ya 331 ikiringanishwa na mwaka 2017 kiwango cha chini kabisa kuwai kushudiwa. Kuringana na ripoti ya kila mwaka kuhusu wa ya kifo iliyo torewa leo. Shukrani Ernesto Pablo Bajuabo kwa ukurasahu habari za ugenini na hapa ndipo tumefika mwisho wa tarifa hii habari kabisa lakili kabla ya kuteremusha nanga tuwa kumbushe tukuamba familia inye baba, mama na watoto wa nane inaomba makazi kwenye makao makuumta ni marambi ya tayari siku mbili zimepita kishutumiwa kosa la uchawi na huko mkua nichibitoke beya chakula kina choi tajika zaidi miongezeka katika masoko mbalimbali mbali ya matarafa ya mkua humo wafanyabiashara wanaeleza kuwa hali hii ni matokeo ya upungufu wa chakula kadhaa katika pointi mbalimbali mbali za usambazaji na waziri katika ofisi ya rais anayehusika na ushirikiano wa Burundi katika Jumuiya Afrika Mashariki anawataka mabunge na maseneta kuboresha sheria za Jumuiya Afrika Mashariki ili ziwe na faida kwa raia. Shukrani ndugu wasikilizaji ambao mmewezesha kutusikiliza. Anishukuru pia fundi mitambo Epitasi ndaheshimie. Niwatakie basi Clara raheri kwa heri. Didier Nyonzima.